Aspertuak dira bai Departamentuko ezkerrekoak aintineko agintaldian dena gaizki egin dela entzuteaz, konduak gaizki eramanak izan direla departamentndua zorretan utzi dutela eta agintari beriekin konduak berriz orekatzea dela helburua. Jean-Jacques Lassec oraiko De departamentuko presidenteak hain presidente orde hainitzez gutxiago izendatu ditu. Lau dira orain emmeretzi ziren lehen. Bainan aurrekondua orain eta lehen bera dela zehaztu du magipiezkababan Departamentuko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 L'ekonomia, uh, ila pa du moin, zika uh, fea el nouvel exekutif, el president. L'Azeg presidentearen si esekutibo berriak podereak si bertzentratu ditu. Bere esekutiboan pertsona gutxiago dira, baina gutuna nazal berarekin. Me, avec la même enveloppe, donc, uh, ce sont des choix. Errespetatzen respect, ditugun autuak dira, Jacques gobernu bakoitzak bere esekutibo aukeratzen du, baina, Georges Labazek taldea la muntatu la zuelarik hogeita zazpiginen, arduren banaketa orekatu batekin. 27 avec un principe de partage d'équilibre des responsabilités. berriak gutxiagorekin gehiago egin nahi du hobeki, baina ez da ekonomiarik finantza oui, aldetik. Mieux, nous attendons de voir, mais il n'y a pas Ea, duten departamentua galdu izana gaizki bizi galdegin diogu ere Marie Pierre Cabani. Non pas du tout. On, a, on a fait,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 Hiru punktu nagusi errespetat ditzan galdegin dio ezkerreko taldeak Jean-Jacques Lacerre presidenteari gardentasunez jokatesan, lurraldeen arteko oreka mantenduz eta justizia soziala lehentasunetan emanez.